А, то бо. а тонші струни я роблю з шовку. Шовкові нитки мені подарували знайомі вої верховинські. Бували вони в землях східних, там купили. Весело співають шовкові нитки високо, а жили звірині глухо піють, жалібно. Не люблю я їх. Кров на них. От якби мені, прошепотів юнак. Що? Опанувати ту справу. Тобі до серця пісня. Гаряче в серці, коли чую. Боян обняв хлопця, пригорнув до грудей. Борода залоскатала удару обличчя. І він почув судорожне зітхання співця. Пращури послали тебе до мене, коханий хлопче. Давно мрію про таке слово. Я ж бо не вічний, помру. Хотілося передати комусь пісню, все дослухався, ждав. Почула небо мою спрагу. А зможу? з острахом запитав юнак, відчуваючи, як солодко в передчутті чогось таємничого, жаданого стислося серце. Чи ж питає про те, Соловенятко, втішно мовив боян? У тебе душа співоча, а майстерності вміння навчу. Це передам перелю тебе пісню свою, бо ж нема померти у землі Слов'янській дума Боянова. Чуєш? Багато літ промайнуло відтоді над Слов'янщиною, рушили в путь далеку в дорогу нескінченну Боян і його супутник Диводар. Відвідали вони селища Верховинські, племена Лужанські. Городища Хорватські, царства Дакські, гостинні житла Тракські. Всюди були раді люди мандрівним співцям. Броніли ми струни і на весіллях, і на тризнах сумовитих, і на бучних святах купальських. Не чіпали сліпців навіть розбійники гірські, люті кочовики східні, що інколи, мов безжальна рогатина, пронизували землі славянські Краю в край, позначаючи вогнем і кров'ю свій бездумно-жорстокий шлях. Знаменитим співцем, славним і вмілим став Диводар. І тішився тим старий боян, прислухаючись, як гучно вітають люди його вихованця. Усі сплетінні і горя, муки і надії карбували свої знаки в душі Диводара, розтоплювалися в горні серця, і переливалися в звуки нових, ще нечуваних пісень. Настала пора, і згадав молодий співець повноводу ріку, до якої він мав прибути з лицарями бойовими, і братерство воїв за порогами Словутий, і захотілося йому помандрувати у той край, звідки сходило сонце. Згодився з ним ветхий боян, і вони рушили в путь. Над Бугом заслав старий співець, а вмираючи взяв за руку Диводара, попросив схилитися до вуст, прошепотів, «Прийми останнє слово, синку, мій заповіт. Я тобі все передав, що міг, що знав. Лишилося дещо ще. Слухай же мене уважно, ти славно витерпів лихо, Не всякий лицар міг би так. І добре, синку, добре, Бо все минає, тільки тиша лишається, Тиша мудрості і спокою. Прислухайся, збагни, І ніколи не сумуй. Будь сином тиші, І тоді в тобі пробудеться пісня. Та пісня потрібна людям Тим, хто ще не чує, тиші. Я передав тобі тайну тиші, синку. Неси її дарунок у собі. Схилися, я дихну в тебе. Віднині нема диводара. дара. Не Народився Боян. Не плакав за любим учителем молодий Боян. Поцілував у зів'ялі вуста. Заспівав над ним величальну пісню. Слухали її перед предповічного лісу, Примовклі птахи, плини ріки. Цілий день копав співець яму на круче піщаній, Стеляв її м'якою травицею з запашним чабрецем,